Keçən dəfə mövzu xəstəliklə, xəstəni ziyarət etməklə həlaqəli idi. Yenə bu mövzu davam edir və bu fəsildə Buxari Rahiməhullah çox gözəl bir hədis gətirir. Keçən dəfə bu hədisi sizə danışdım. Yenə təkrarlayacaqam Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet edir. Deyər ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu. Fikir verin, diqqətlə. Əla süb namazıdır. Süb namazını qılıb oturublar. Rasulullah sallallahu sallam, soruşur. "Ərki, bu gün sizdən oruç tutanınız varmı?" Hamı susur. Ancaq Abu Bəkr radıyallahu anhu Deyir ki, bəli, ya Rasulullah, mən onu tutmuşam. Yenə soruşur, o gün sizlərdən xəstəni ziyarət edən varmı? Yenə hamı susur, Abdelkir, radiyallahu anh, deyir ki, bəli, ya Rasulullah, mən ziyarət etdim. Soruşur, cənazəni təqib edən, yəni cənazə namazında iştirak edən, dəfində iştirak edən varmı? deyir, bəli, ya Rasulullah. Yenə Əbubəkır, radiyallahu anhu, tək cavab verir, qalan sahabələr susur. Bənə həyat soruşur, bugün sizlərdən kətlədə əl tutan olubmu, miskini yedirdirən olubmu, hamı susur, Əbubəkır, radiyallahu anhu, deyir, mən, əsələn, əsələnə. namazıdır. Radiyallahu anhu, bu şeyləri artıq süd namazından qabaq Edib. və Peyğəmbər s.ə.v onu müjdələyir onunla bərabər belə əməl edənləri də müjdələyir deyir ki, kim gün ərzində bu dörd əməli edərsə cəhənnəm ona haram olar və cənnətə daxil olar Bab-ı Bekir r.ə.cəm bir müjdə idi və bütün müsəlmanlar üçün yaxşı əmələ, xeyr-xalqlığa təhrik, sövq idi. Peyğambar 6-ələm sanki bizi hamıza buna sövq edir. İmkanınız sattığınız qədər çatıb əl tutun, xəstəni ziyarət edin, oruç tutun və cənazədə iştirak edin. Cənazə namazını qılmaqda və vəfat etmiş kimsənin dəhdində iştirak etməkdə bilsəniz nə qədər savab var onu tərk etməzsiniz iki uhud dağı boyda savab var, iki uhud dağı boyda təsəvvür edin Əl-Vəkir Əs-Siddiq Ən fəzilətli sahabə hesab olunur. onun ən fəzilətli sahabə olduğunu sahabələr təsdiqləyir Əgər mən siz desəydiniz biraz muammalı olardır şübhəli olardı ki biz onu çox sevdiyimizə görə fəzilətli hesab edirik lakin bunu mən ya siz demirsiniz bunu səhabələr təsdiqləyib və Əbubəkir radiyalarının adı Əbubəkir deyil bir çox müsəlmanlardan sorursanız ki Əbubəkirin adı nədir bilməyəcəklər hamı onu Əbubəkir kimi tanıyır lakin onun adı biləsiniz onun adı Abdullah İbni Osman'dır Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ən gözəl adlar Abdullah ve Abdurrahman'dır və adıda ki, radiyaların adı Abdullah İbni Osman olub Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən 2 il sonra anadan olub iki il sonra yəni Əbrəhəd illərlə Məkkəyə hücum etdikdən iki il sonra Abbas Cəradiyanın İslamda böyük işləri olub. Çox işlər görüb. Xüsusən mürtəddələr xariz olduğu zaman müsəlmanları sakitləşdirib, sabitlik yarada bilib. Bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra münafıqlar üzə çıxdı. Bir qismi deyirdi. Eğer o peygamber olsaydı, feydə ölməzdi. Diğer bir kişimi değirdi. Onun peygamberliği elə ölənə qədər idi. Öldü və salam biz onun peygamberliyi miqbul etmirik. Və nəhayət üçüncü kişi zəkatı inkar etdi. Və hər üç kişimə qarşı Əbu Bekir rədiyallahu anhu mübarizə fardı. Və elhamdullah müsəlmanlar arasında sadiqliyi qarpa etdi Rasulullah s.s. onu çox sevərdi namaz qılmağa yüzü satmadıqda xəstələndikdə Azubədəki radiyallarını imam təyin edərdi və Peyğəmbər s.s.in məşhur sözü var, ifadəsi var deyir ki, əgər mən Allahdan başqa kimisə ifrat dərəcəsində Sevsəydim, Əl-Bəkir'i sevərdim. Lakin o, mənim dostumdur, müsəlman qardaşımdır. Məhəbbət, ifrat dərəcədə ancaq Allaha olur. Allahı biz həddindən artıq sox sevməliyik. İnsanları itə insan kimi sevməliyik. Qardaş, dost, həyat yoldaşı ıvlad, ana, ata və s. Sonra Bu çox gözəl rəvayətdir. İbn-Nəbbas radiyallahu anhına rəvayət edir, deyir ki, Ömər radiyallahu zəfat edərkən bir nəfər arxamda dayanıb əlini çiğnimə qoydu və bu sözləri dedi. Allah sənə rəhmət etsin. Allahdan istəyirəm ki, sən dostlarınla bir yerdə olasan. Yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və bir yerdə. Çünki mən tez-tez eşidərdim Peyğəmbər sallallahu O və ki, "Mən falan yerdə oldum, Əbu Bəkr və Ömər də mənimlə idi." Mən falan yerə getdim, Əbu Bəkr və Ömər də mənimlə getdi. Mən falan cemaatin arasında oturmuşdum, Əbu Bəkr və Ömər rəziyallahu mənim yanımdaydı. Mən filan şeye iman gətirirəm Əbubəkir və Ömər də ona iman gətirir Baxmayaraq ki, Əbubəkir və Ömər Peyğəmbər s.ə.vənin yanında yox idi Lakin onların əvvəzində artıq Yəqinliklə deyirdi ki, onlar da iman gətirir Çünki onların xasiyyətinə bələ deydi Peyğəmbər s.ə.vənin dediyini Onlar dərhal qəbul edərdlər İbn Abbas r.ə. dönür Bir döndüm Gördüm ki, bu Əli r.ə.dır Yəni, o sözləri deyən Əli radiyallahu anhı idi. Və Əli radiyallahu anhıdan başqa bir rəvayətdə gəlir deyil ki, müsəlmanların ən xeyirlisi, ən yaxşısı, Allah əvv onun elçisine ən yaxını xəlifə Siddiq və xəlifə Faruq olmuşlar. Allah onlara rəhmət etsin və onları gördükləri ən yaxşı işlərə görə mükafatlandırsın. Amin. Növbəti hədisdə Peyğəmbər s.ə.ləm umusəibin yanına gəlir görür ki qadın titrəyir, əsir xəstəlikdən soruşur ki, sənə nə olub? Bir qızdırman var Allah bu qızdırmanı alçatsın, rüsvə etsin başlayır həmin xəstəliyi söyməyə bu cür ifadələrlə və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki dayan onu söymə o sənin günahlarını aparır sən isə onu söhürsən o sənin günahlarını silir sənə sanki yaxşılıq edir sən ne üçün onu söyməlisən eləcə də biz müminlər bizə bir xəstəlik üzverdikdə biz düşünməliyik ki bu xəstəlik bizim günahlarımızı yiyor xüsusən də qızdırma keçən dərsdə dedim ki insanın bədəninin hər əssi ağrıdıqda yalnız o yerinə görə savabı artır, günaha silinir başa ağrıyırsa ayada ağrıyırsa amma qızdırma əzis ilə sabit olub qızdırma bütün bədəni ağrıdır göründünə qədər rəfələrlə artıq günahın silinir gedir Nöbətə hadisdir. Bu çox gözəl hadisdir, bunu yaddınızda saxlayın. Diqqətlə qulaq asın. Rasulullah sallallahu əleyhi və Allahdan rivayet edir. Güçlü hadisdir. Allah Subhanahu taala qiyamət günün qullarından birinə deyəcək: "Səndən yemək istədim, mənə yemək vermədin. İtmaq istədim, vermədin." xəstələnmişdim, ziyarət etmədin məni bəndə de təccüblənəcək, deyəcək ki ya Rabbim, necə yəni yemək istədim, içmək istədim axı, mən bilirəm ki, sən yemirsən, içmirsən xəstələnmirsən bütün bu şeylərdən, bu nöqsanlardan uzaqsan deyəcək, mənim bəndəm səndən yemək istədi ona vermədin içmək istədi, vermədin xəstələndi, ziyarət etmədin Baxın, Allah s.a. o bəndələri necə qınayacaq? Və biz əlimizdə imkan olu ola, kasıblara əl tutmasaq, qəstələri ziyarət etməsək, sözsüz ki, Allah bizdən bu barəbə soruq sual edəcək. Allah bizə kömək olsun, biz əlimizdən gələn Allah yolunda, xüsusən öz xalqımıza, umumən də bütün müsəlmanlara edək növbəti hədistdə Peyğambar s.ə.v deməli bu hədistdə yalnız üç şeyi qeyd edir ki, müsəlmana-müsəlmana olan haqqı üçdür xəstəni ziyarət etmək cənazəni təqib etmək cənazənin ardınıza getmək və bir də askırıb əlhəm dülləh deyənə yarhəm qollaq Bu hədisdə yalnız üçü ü qeyd olunur, lakin başqa hədislərdə 3 haq da qeyd olunur səhi muslimdə gəlib. Deməli, dəvət etdikdə dəvətini qəbul etmək, salam verdikdə salamını almaq, nəsiyyət istədikdə nəsiyyət etmək. Bütün bunlar müsəlmanın, müsəlman üzərində olan haqqlarıdır. İndi bir-bir bunları araşdıraq. Birincisi, xəstəni ziyarət etmək Bu, müsəlmanın borcudur İmkanı olan şəxs, müsəlman qardaşını, xəstə qardaşını ziyarət etməlidir Nəyə ki, müsəlman, hətta kafiri də ziyarət etmək olar İndi gələcək, o barədə də hədis gələcək Deməyin ki, kafiri ziyarət etməyə icazə verir Və səlam Bu da kafirdir. Gədiz gələcək. Xəstəni ziyarət etdikdə rəvayət gəlib ki, hər addımına görə savab qazanırsan və günahından biri vəz rəvayətlərdə gəlib yetmişi silinir xəstəni ziyarət etməyə. Görürsən xəstənin yanında olduqda onun rəyinə isə istəsə onun üçün gedib ne isə və onun rəyini istəyini alsan sənə nə qədər savab yazılır. Bütün bunlar savabla, mükafatla əlaqəlidir. Diyamət günü olmasın ki, fikirləşəsən, kəş ki, xəstələnmiş qardaşımı ziyarət edərdim. Ona görə savabım artardı və cənnətdə olan yerim daha geniş olardı. Kəş indidən, götür qoy edəsən və bazardığın qədər hər vaxtını, hər imkanından istifadə edib o savabı qazanasan. İkincisi, cənazə Bayaq dedim ki Cənazə namazında Və dəfində iştirak edən Nə qədər savab qazanır? Bu da hədislə sabit olur Hədistə yalnız qeyd olunur ki Cənazə namazını qılana bir qirad Dəfində olunana qədər iştirak edənə İki qirad savab yazılır Sahabilər soruşdular Ya rəsul olaq, qirad nədir? Dedi ki, Uhud dağı boyda bir savabdır İki Uhud dağı boyda Savab qazanırsan Yalnız dəfnə olunana qədər. Ondan o tərəfə yeri yoxdur. Ondan o tərəfə heç balaca torpaq dənəsi qədər də sahab yoxdur. Dəfindən sonra qayıdıb nə isə etməyə heç bir hədis, dəlil yoxdur. Üçüncü askırıb əlhəmdürləh dedikdə yərhamıq Allah demək. Görürsən ki, adət alına düşüb, sağlam oldu. Yaxşıdır. Duadır, sağlam olur. Yəni, sağ ol. Canın sağlam olsun. Amma daha yaxşı olar ki, sünnəyə uyğun dua edəsən, yərhəm-uk Allah deyəsən, Allah sənə rəhm etsin istəyəsən, arzulayasan, özün də sağ ol qazanasan, onun üçün də xeyir istəyəsən. Daha yaxşı olar ki, belə edəsən. Bə bu da müsəlmanın müsəlmana olan haqqıdır. Lakin, Bilirsiniz Peygamberə s.a.v. şərt qoyur. Elhamdülillah desə. Deməsə ona yer həmk Allah düşmür. Ona Allahdan rəhmət diləmək düşmür. Peygamberə s.a.v.-in yanında iki nəfər oturmuşdu. Hər ikisi ağçırdı. Biri elhamdülillah dedi. Rasulullah s.a.v. ona yer həmk Allah deyə dua etdi. İkincisi demədi ona heç bir xeyir dua etmə. Və ikinci şəxs incidi. Nə üçün mənə dua etmədin? Resulullah s.a.v. dedi sən Allaha həm səna etmədin deyə mən də sənin üçün Allahdan rəhmət diləmədim Peyğəmbar s.a.v. üslubu idi tərbiyəvi üslubu dördüncüsü dəvət etdikdə dəvətinə tavab vermək toya dəvət edirsə yasa dəvət edirsə dəfn ondana qədər əqiq övladı olub qoç gəsib, ona dəvət edirsə, bütün bu gözəl İslam mərasimlərinə gedə bilərsən. Lakin o yığıncaqlar ki, qəstən məqsəd yönlü şəkildə yığıncaq təşkil edir və səni dəvət edir öz məqsədinə görə, öz pis niyyətinə görə, Allah dua elə ki, Allah səni o yığıncaqlardan uzaq etsin. O yığıncaqlara ayağın dəyməsin. Allah dua elə. Dəysə də sən bilmədən Əgər sənin əyağını o dəyərsə, yenə Allah adva elə ki, oradan səni salama çıxarsın. Ələ həm düləyindiyə qədər Allah qədər bizə kömək olub, heç bir fitnəyə məruz qalmamışıq. Bundan sonra da Allah s.ə.v. elə etsin ki, şeytanın, iblisin qurduğu hilələrə biz düşməyik. Amun. Dördüncüsü, beşincisi, nəsiyyət istədikdə nəsiyyət etmək. Əgər qardaşın elmi, savadı yoxdursa, nəsiyyət istəyirsə, hansısa ayənin, yaxud hədisin açıqlamasını səndən tələb edirsə, sənin borcundur ki, ona başa salasan. İstisnadır ancaq o hallar ki, elə vaxt səndən soruşur ki, münasib olmur. O münasib olmadığı bir halda səndən nə isə soruşarsa, cavab verməyə bilərsən və qarşı tərəfdə gərək səndən inciməsin. Deməsin ki, bu özünü darpır, suala cavab vermir, məhəl qoymuyub, çıxıb gedir. Bəlkə bu suala cavab verməkdən daha mühüm işi vardı ya ona görə suala cavab vermir. Məsələn, bizim müəllimlərdən biri danışır, deyirdi ki, Albani Rahiməhullah kitab oxuyarkən müəyyən vaxtları var idi, kitab oxuyurdu. O vaxtlarda Yaxınlaşırdıq ona sual verməyə, deyirdi ki, indi yox, indi oxumaq vaxtını. Sualınız vaxtı var, o vaxt verərsən. Və bütün bunlara biz müsəlmanlar, xüsusən qardaşlar, nəzərə almaqlar. Nəzərə almaqdır ki, sual verilən şəxs qaimə boş ola bilməz. Bu, mümkün olan şey deyil və ona görə də sual verilən, əgər o suallara cavab vermirsə, məşğuldursa, ondan incimək lazım deyil və nəhayət altıncısı salam verdikdə salam almaq salamı almaq müsəlmanın haqqıdır, vacibdir amma salam vermək sünnədir, müstəhəbdir, vacib deyil salam verməyə də bilərsən deyə bilərsən necəsən halın necədir, keyfin necədir o da sənə o da sənin halına soruşa bilər burada heç bir problem yoxdur yaxud fikirli olub yanından ütüb keçə bilərsən, salam verməyə bilərsən bunda da heç bir problem yoxdur amma salam versən və sen onun salamını almasan buna görə məsuliyyət daşıyırsan vəzirləri salam onlara salam verildikdə deyir ki bu niyə mənə salam verir? məqər məni tanıyır? tanımır da adamı niyə salam verir? albuki Peygamber s.a.v. deyir bu qiyamətin əlamətlərindəndir Allahın salamı veriləcək Salamı almaq ələdini deyəcək ki Bu niyə mənə salam verir? Bu qiyamətin alamətlərimdəndir Qaçı mən bilmirəm O şəxdək onlara salam verilir Və onlar Salamı almır Və yaxud Üç sevirib gelir Və yaxud Yaxınlaşmır ki birdən salam verərtən salamını ala Mən bilmirəm bu neyin alamətidir? Allah bilir Bu neyin alamətidir? Halilə məsəlman məsəlmana salam deyərsə onlar arasında o ulvi məhəbbət möhkəmlənər və onların cənnətə düşmək ehtimalı artar. Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və məşhur hədisi var. Rəsulullah sallalləhi deyir ki: İstəyirsiniz sizə elə bir əməl barəsində xəbər verimmi? Onu etdikdə bir-birinizi sevətiniz. Baxın nə üçün Peyğəmbər sallalləhi Sual verir Deyir ki, istəyirsiniz sizə öyrədim Nə üçün? Bir-birinizi sevməyə və vasitəni öyrətməyə istəyir Çünki o məhəbbə Qardaşlıq olmağa gətirib çıxarır Və o qardaşlıq da Səni cənnətə aparır Hədis elə belədir Deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil olmazsınız Və qardaş olmayınca iman gətirmiş olmazsınız İstəyirsiniz sizə elə bir əməl öyrədim Ona etdikdə qardaş olacınız bir-birinizə salam verin salam verin ki Allah sizin qəlblərinizi bir-birinizə birləşdirsin salamı kəsmək olar və bu da sünnə elədir və salamı kəsməlisən Allah xatirinə çünki müsəlmansan, ömün isən Allah xatirinə kimisə sevməlisən Allah xatirinə də ona yaxud onun əməlinə qəzəblənməlisən ona əgər o kafirdirsə müşrikdirsə, nifiqdirsə onun əməlinə əgər o müsəlmandırsa, vaçin bidatə alnandır. Bidat əhlindən olarsa, onun əməlinə nifrət edib onu tamamilə tərk etməlisən ta o bidətdən əl çəksin və peyğəmbər əsaslı əməlin yoluna qayıtsın. Çünki bunu bizə Allah əmr eləyir və bunu bizə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm göstərib. Allahu subhanahu Quran-ı kərimdə buyurur ki, əgər siz Allahın ayələrini ələ salanları görsəniz, onlardan üç sevirin. Xüsusən Peyğəmbər s.ə.və əmr edir, umumən bütün müsəlmanlara aiddir. Allahın ayələrini ələ salanlarla oturub durmayın. O vaxta qədər ki, onlar bu əməlindən əl çəksinmək. sonra onlarla oturub dura bilərsən. Yoxsa şeytan sənə unutturar, bir gün ailərtən ki, sən də onlar kimi sən, onlar kimi bidaət edirsən və elə zənn ki, etdiyin bu əməllər yaxşı əməllərdir. Həmsinin başqa bir ayədə də yenə Allah s.ə. deyir ki, sizdən Allahın ailərini inkar edənlərlə oturub duranlar onlar kimidirlər onlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər sahabelər oldu ki onlara salam verməyib. Salamı kəsib ki onlar öz əməllərini düzəltsin. İslah etsinlər. Həmələrin düzəltdikdən sonra isə yenidən onlarla bu qardaşlığı bərpa etdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve niyyəti saf idi. O salamı ona görə kəsirdi ki sahabelər özlərini düzətsin həzdərni islah etsin. Ona görə salamı kəsmirdi ki, intiqam alsın, hal çaltsın, rüsvay etsin. Cəma arasında onun evini ifşa etsin. Yox. Onu düzəltmək məqsədi ilə, islah məqsədi ilə bunu edirdi. Və islah məqsədi ilə bunu edənlərə Allah Subhanahu ilə olsun. Onlara biraz da qudrat versin ki, müsəlmanları islah etə bilsinlər. Amma intiqam məqsədi ilə, rüsvay məqsədi ilə edənlərə Allah s.ə.v. özlərini rüsvə etsin. Sonra sonraki fəsildə yəni, fəsilin adı belədir. Mönşriki ziyarət etmək. Kafiri ziyarət etmək. Əgər xəstələnibsə onu ziyarət etmək və savabdır. Baxın, Peygamber s.ə.v. bir nəfər Qadının evinin yanından keçir Hər dəfə keçdikdə Qadın onun üstünə zibil atır Və günlərin bir günü bu qadın xasbələnir Resulullah s.a.v gəlir Onu ziyarət edir Ona baxır, onu sağaldır Allahın izni ilə Qadın İslamı qəbul edir Baxmayara ki, müşrik idi Onun əxlağı ona təsir etdi Və qadın İslamı qəbul etdi Başqa bir misal Peyğəmbər s.ə.məmi xidmətçisi olur Yahudi Fadəcə uşaq olur Rasulullah s.ə.məşidir ki Artıq uşaq verir Ölüm anındadır Gedir onu ziyarət edir Ziyarət edir və deyir ki Şəhadət gətir Qiyamət günü sənin üçün Şəfayətçi olun Himayətçi olun Cənnətə daxil olmağına səbəb olun Və uşaq Atasının üzünə baxır Ətası izin versin Və Peyğambar s.ə.v gözləyir Ədəbsizlik etmir Demir ki, nə baxırsın? Atan da kafirdir Atanın izni neynə lazım səni? Necə ki, bəzi qardaşlar Bəzi bazıları yoldan çıxarır ki Neynə sən atanın izni? Gəl, qoşul qasaq Atanın izni lazım deyil, kafirdir o Subhanallah Atanın izni lazımdır Əgər o kafirdirsə, kafir olduğunu sübut etsən. Əlhəm dilləri Azərbaycanda ancaq deyə bilərsən ki, cahil var. Kafird olsa, hələ o sənə məlum deyir. Hələ sən ona hüccət qaldırmamısan. Kafir olduğunu açıq aydın deyə bilməzsən. Hüccət qaldırmalısan. Rətafı izin verir. Nən ki izin verir? Hətta əmr edir, deyir ki, Əbul Qasimə itaət et. Əbul Qasim peyğamdar sələmin ləqə bilir. Əmr edir, uşaq da şəhadəti gətirir və Teyamda əsələm istəyirinərək uşaq vəfat etdikdən sonra onun yanından çıxır və deyir ki, Əl-Həmdül-Ləhi ləzi ənqazahu minən olsun Allaha ki, onu cəhənnəm odundan qurtardı. Subhanallah. Görürsən, fayda ölüm anında gəldi, dəvət etdi və dəvətini qəbul etdi. Deməli, ölənə qədər Peyğəmbər s.ə.v.in yanında olan uşaq Rasulullah s.ə.v. görür İslamı qəbul etmirdi lakin Rasulullah s.ə.v. ümidini üzmədi, ölüm anında da gəldi dəvət etdi indi sən necə ola bilər valideynini, övladını qardaşını, bacını həyat yoldaşını bir dəfə, iki dəfə dəvət etdikdən sonra onlardan etiraz gördükdə onlara kafir deyəsən ümidini kəsəsən ki vəssalam, onlara Allah idayət verən deyil onlar cəhənnəm əhlidir Bax, ah, sən ölənə qədər onlara dəvət etməlisən, bu sənən borcundur. Növbəti hədistə xəstəni ziyarət edərkən, onun yanında olan ədəb ərkandan xəbər verilir. Xüsusən də bu, o yerlərə aiddir ki, hələ orada tam İslam qayda qanunlarına riayət edilmir. Qayda qanunlarına riayət edilmir. Görürsən ki, məsələn qardaşı ziyarət edirsən onun yanası anası, ya bazısı hamımızın anası bazısıdır gətirib çay verir Bu vaxtı sən gərək ona baxmayasan Əgər gözünə görsənsə də birinci dəfə niyyətin gərək sənin yaxşı olsun pis niyyətlə ona baxmayasan və diqqət verin bu əlsə Abdullah ibn-i radiyallahu anhuma bir dəstə müsəlman ilə bir nəfəri ziyarət edir və ziyarət etdikdə həmin o xəstənin evində olan qadın onlara neyse gətirir və o zamanın içində olan bir şəx o qadına baxır və görmə Abdullah bin Məsud ona nə deyir onu ne deyə dələyir Deyir ki, sənin gözün çıxsaydı, kör olsaydı, bundan yaxşı olardı. Sənin üçün daha xeyirli olardı. O qadına baxmaqdansa, gözünün kör olması sənin üçün daha xeyirlidir. Çıxməyin ki, təkcə müsəlman qadınlarına həqdir. Müsəlman qadını görəndə baxmayam. Amma başqa qadınları gördükdə baxaq. Keyf Allahu Teala ümumiyyətlə əmr edir möminlərə ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çəksinlər. İstərsə Müslüman olsun, istərsə qeyr-Müslüman. Sonra xəttən ziyarət etdikdə yaxşı olar ki, dua edəsiniz. Və dua edərkən baxın görün. Sünnədə hansı dualar varid olub? yəni Peyqəmbər Əsələmin hədislərində hansı dualar varid olub o dualardan istifadə edin və bu dualardan da birini Buxar-ı Rahim Allah bu fəsildə gətirir deyir ki tabillərdən biri Allahım onun qəlbini və xəstəliyini sağal o deməkdir ki onun qəlbi xəstədir lakin yenə qəlbində olan ya həsəd, ya faxıllıq, ya nəsə varsa onları da ondan uzaq et. Yəni, qəlbi tərt təmiz olsun. Bu cür dua et ki, Allah s.a. xəstəyə şəfa versin. Sonra Ayşə r.a. deyir ki, Peyğəmbər s.a.v evinin işini özü görərdir. Bu hədisin xəstəlik heç bir, heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu tamam başqa fəsildir. Bu fəsildə bu xayr, rahimək Allah göstərmək istəyir ki, hər bir kişi öz evinin işini özü görməlidir. İmkanı varsa, onu kiməsə gördürə də bilər. Əgər özü başqa, daha faydalı işlərlə məşğul olacaqsa, öz işini, yəni evinin işini kiməsə gördürə bilər. Yəni, fəalə tutub, onun haqqını verir ona gördürə bilər yani bu haram deyil bakın imkanı varsa bacarırsa o işi özü görsün bu onun üçün daha xeyirli olar həmçinin işi gördükdə eləkirləşməyin ki qardaşlarla iş görsəm onlardan mənə heç bir xeyir deyməz Cahillərlə iş daha yaxşı olar. Və yaxud əksinə, cahillərlə iş görsəm, mənə ziyan deyər, qardaşlarla iş görsən, daha faydalı olar. Bunu fikirləşməm. Sən fikirləş o işi kim bacarırsa, o işi bacaranla həmin işi gör. Çünki Allah subhanətə alə demir ki, çətinliyə düşdükdə, yaxud neysə, hansıda bir məsələni öyrənmək istədikdə, O məsələni həll etmək istədikdə müsəlmanlara müraciət edin. Deyir ki, onu bilənə müraciət edin. Fəsələ əhlə zikri in kuntum lə tələmun Bilmədiyinizi bilənlərdən soruşun. Və demədi ki, müsəlmanlardan. Dedi ki, bilənlərdən soruşun. O bilənlər kafir olsa da belə, biz Allahın əmrinə itaət edib, bilmədiyimizi bilənlərdən soruşmalıyız. <coughs> Amma İslamla əlaqəli olan şeyləri sözsüz ki, İslamı bilənlərdən İslam alimlərindən öyrənməliyik Dünyalı işləri isə Kafir də olsa belə Ondan soruşub öyrənə bilərsən Növbəti hədistə Qardaşlıq barəsində Danışır və bu hədistə Peyqəmbər s.ə.v Bir-birini sevən iki qardaşın Qiyamət günü Allahın kölgəsi altında Olacağı barədə xəbər verir Bir-birinizi sevsəniz, təsəvvür edin ki, dəhşətli bir istidə, məhşərdə qiyamət günü Allahın kölcəsi altında, sərinlikdə olacaqsınız. Allah bizi, hamımızı bu kölcədə onlardan etsin. Və başqa bir hədistə də deyir ki, iki qardaş bir-birini sevərsə, onların arasında ən əvzəli, ən xeyirlisi daha artıq sevənidir. Çalışın ki, bir-birinizi daha çox sevəsiniz. Qardaşın səni nə qədər çox sevirsə, sən onu ondan da artıq sevəsən. Belə edərsənsə, Allah subhanət halənin yanında daha sevimli olarsın. Allah, Allah səni daha çox sevər. Növbəti rəlayət, əsər çox qəribə, çox maraqlı əsərdir. Və bunun maraqlı olması ondan ibarətdir ki, Bu əsərdə bizim ağlımıza sığışmayan sözlər var. Bakın, ağlımıza uyğun olmasa da əgər bunu sahabə deyibsə və ona heçkəsin inkar etməyibsə biz bunu qəbul etməliyik. Və rəvayət də Həsən rəvayətdir. Albani Rahimovla deyir Həsən rəvayətdir. Bu rəvayət İmam Əlih Radiyallahu anhu. O deyir ki, aql qəlbdədir. Aql qəlbdədir. Rəvayətin bu hissəsini təsdiqləyən onlarla hədis və ayələr var ki, aql qəlbdədir, həqiqətən. Rəhmat digərdədir. Bu çox qəribədir. Allah bilir. Radiyallahu bununla nə qəsd edir. Bakı biz bu Əqiqəti qəbul etməliyik Yumuşaqlıq Dalaqdadır Dalaq bilirsiniz, də nə? Nə kimlərdən soruşsun Dalaq bilir Və nəhayət Tənəfüs Ağ ciyərdədir Bu dörd şey Ali radiyallahu anhu Qeyd edir. Doğrudur, bu şeylər bizim ağlımıza Uyğun gəlməyə bilər Bəzisi lakin bəzisi sabitdir tənəfü zaqcəyərdədir ağıl da qəlbədir bu Quran və sünnə sabittir sabitdir lakin digər ikisi Allah bilir nəyi qəst edirdi radiyallahu anhu indi isə kədəşlər Əli radiyallahu olunan əsərə münasib onun barəsində biraz onun fəziləti onun dedi, ibrətli sözlər barədə bir az sizə məlumat vermək istəyirəm ki, ona qarşı olan məhəbbətiniz qat-qat artsın. Bilətiniz ki Allah Subhanahu taala hər kəsə o fəziləti vermir. Və hər kəsə elə ağıl vermir ki, dərk edib, düşünüb belə sözlər, elə ibrətli sözlər desin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən Ali rəziyallahu anhu onu çox sevirdi çox sevirdi və bunu da təsbiqləyən rəvayətlər var bu rəvayətlərdən yalnız dəzilərini, çox az bir ismini sizə çatdırıram Peygamber s.ə.v döyüklərin birində deyir ki bu döyüklə bayrağı o kəsə verəcəyəm ki həm Allah və Rəsulu onu sevir həm də o Allah da Rəsulunu sevir. Səhabələr bütün gecəni fikirləşir. Görəsən, bu bayrağı kime verəcək? Ki? Və Ve nəhayət, Rəsullahi s.ə.v səhərisi gün bayrağı Əli radiyallarına verir. Bu üçün bir müjdədir. Ki Allah onu sevir və Allahın Rəsulu onu sevir. Başqa bir rəvayətdə Peygamber sal sallallahu deyir ki, Əli rəziyallahu anh, Harun Musa əleyhissalamə hər ikisi peyğəmbərdir, hər ikisi elçidir. Harun Musa əleyhissalamə yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxınsan. Görün necə Rasulullah sal sallallahu əleyhi və səlləm onu çox sevirdi. Başqa bir rəvayətdə də deyir ki, bütün bunlar hamısı səhih rəvayətlərdir. Buxari, Müslim, təvātü <coughs> tiyad içlərində silsilə sahihədə olan hədislərdir. Rasulullah s.a.v deyir Əliyə əziyyət verən mənə əziyyət vermiş kimidir Subhanallah Əliyə əziyyət verən mənə əziyyət vermiş kimidir Vaxtı ilə əlini kafir adlandıran onu öldürən kimsələrin halı necə olacaq Hal-hazırda onu kişi saymayan kafir adlandıran xavariz fikirli insanların halı qiyamət günü nə olacaq Nəinki Əli radiyallahu anh Ümiyyatla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadağan etdiyi sahabeləri söyənlərin halı nə olar? Allah bilir. Başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi deyir ki: "Əlimi sevən məni sevmiş olur. Ona nifrət edən mənə nifrət etmiş olar." Şübhəsiz onu sevsəniz, sanki Pəqəmbər s.ə.vəmi sevirsiniz. Digər bir hədistdə Pəqəmbər s.ə.vəmi deyir ki, Ey Əli, səni yalnız mümin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər. Nifrət edirsən, bir ki, səndə münafiqlik əlaməti var. Cabir ibn Abdullahdan Əli barəsində soruşduqda, O ki Yer üzündə Təhşəriyyətin Ən xeyirli olan insanlarından biridir Əli radiyallahu anh Sonra İbn-i Umar'dan Rabayt olan ədistə Naf İbn-i Əzraq Deyir ki İbn-i yanında oturmuşdum Bir nəfər gəldi Və dedi Mən Əliyə nifrət edirəm zəhləm gedir ondan hoşuma gəlmir İbn-i Omar ona sadəcə Allah da səni nifrət etsin deyə cavab verdi Əs-salam görün necə bəddua etdi eləcə də kimsə əlini sizin yanınızda söyərsə, lənətləyərsə ona nifrət olduğunu bildirərsə Allahdan da ona o cür bəddua edə bilərsiniz çünki İbn-i Umar kimi sahabə elə bəddua etdi və neyin ki, Əli radiyallahu anhıya Əlinin sevdiyi kəslərə də Peyğəmbər salı sələminin sevdiyi kəslərə də nifrət edənlərə qarşı Allahdan və dua edə bilərsiniz Əli radiyallahu anhının çox imanlı, ağıllı sahaba olduğuna onun dediyi sözlər də kifayət edir ondan çox ibrətli Rəvayətlər var, varid olub ki, onlardan biz yalnız ibret alırıq. Onu oxuyub, yalnız ibret alırıq və görürük ki, həqiqətən bu insan, insanları ancaq doğru yola yönətməyə, doğru yola istiqamətləndirməyə çalışıb. Başqa bir məqsədi, başqa bir niyyəti olmayıb. Məsələn, xəlifə olduğu dövrdə boşun hazırlayıb döyüşə göndərərkən, Onlara gör nə nəsiyyət edərdi? Baxın, fikir verin, Subhanallah, deyərdik ki, sizə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Onsuz da siz onun hüzuruna qayıtacaqsınız. İstər o döyüşdə şəhid oldunuz, istər olmadınız. Onsuz da gec-tez ölüb onun hüzuruna qayıtacaqsınız. Allahdan qorx, qorxun dünyaya bağlı olmayın və axirəti sevin, axirət üçün yaşayın Allah da sizi sevsin və bu da sizi Allaha yaxınlaşdırsın Subhan Allah ancaq nəsiyyəti belə olardı ki, müsəlman hətta əminəmanlıqda yaşasa da düşünməməlidir ki, uzun müddət yaşayacaq ömrü uzun olacaq və müəyyən-məyyən istədiyi məqsədlərinə çatacaq ölüm qəfil gəlir heç kəs deyə bilməz ki 10 il yaşayacağım, 20 il yaşayacağım ölüm sənə qəfil gələcək və sənin arzuların ürəyində qalacaq müdürk alimlərdən biri demişdir elə bir insan yoxdur ki, öləndə qəlbində arzu olmasın ola da bilməz hər bir kəs öləndə onun qəlbində neysə etmədiyi bir iş qalır Şəhb bunu edərdim. Ancaq Allah istəmədi, edə bilmədi. Hər kəs ölüb getdikdə qəlbində neysə bir arzu qalır. Buna əmin ola bilərsiniz. Sonra Vəqərə surəsindəki ayənin təfsirində görün ne də gözəl sözlər deyir. Allah s.a. deyir, əstəyinu biz sabr və saləh. Səbr etməklə, namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin və Əli radiyalan bu ayənin izahında deyir ki səbir imandan bədən başdan aslı olan kimidir yəni səbir imanın daxilində hansı yeri tutursa baş bədəndə həmin yeri tutur başsız bədənin faydası olmadığı kimi səbirsiz də imanın faydası yoxdur Və nəhayət, təfsirinin sonunda deyir ki, səbri olmayanın imanı olmaz. Və diqqət verin, elm öyrənməyin mərhələləri var. Məsələn, gözəl tərzdə sual vermək, gözəl tərzdə dinləmək, eşitmək, dinləyib başa düşmək, öyrəndiyin elmə əməl etmək, onu zamata öyrətmək. Laf sonuncu mərhələ necə ayədə buyurulur əsir surəsində. Səbr etməkdir. Sən elmli olsan, öyrəndiyin elmə əməl etsən, onu dəvət etsən, lakin səbr etməsən, öyrəndiyin elmin faydası olmayacaq. Səbrsiz sirqələr kimi özündən çıxıb dağıtmaq, patlatmaq, öldürmək, Özündən əvvəlki salih insanları təhbir etmək, söymək müsəlmana yaraşmır. Müsəlmanın səbirsiz olmasını göstərir. Təksinə səbir edib Allahın qərarını, Allahın hükmünü gözləməlisən. Allah nə, yazıb, nə yazıbsa o da olacaq. Sən heç nəyə qəzəblənib, qəzəblənib səbirsizlik edib İslamda olmayan əxlaqsızlıqları etməməlisən. Ki, müsəlmanın adına İslamın adına ləkə gətirməyəsən sonra deyir ki dünyanı tərifini verir dünyada yaşayan müsəlmanların tərifini verir deyir ki dünyanı tərk etmək dünyanı tərk etmək müsibətlərdən canını qurtarmaq deməkdir. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Başqa bir alimin gözəl bir sözünü deyim sizə. Deyir ki, iki şəxs doymur. Elm öyrənməyə can atan və dünya malını toplayan. Elm öyrənən doymur. Nə qədər elm öyrənsə də ona bəs etmir. Ölənə qədər elm öyrənsən, onun Sonuna gedib sata bilməyəcəksən, bu sənə bəhs etməyəcək. Ona görə alimlər, elmə çox həvəsi olur, daim elmə zanatdır. Dünya malına da göz dikən, dünya malına artıq istəyən şəxslərin də gözü doymur. Dünya malına istifadə edirsən, istifadə etməlisən, sənə lazımı qədər yaşamaq üçün, öz rahatlığın üçün istifadə etməlisən bunda heç bir problem yoxdur amma artıqlaması ilə yığmaq, yığmaq, yığmaq və doymamaq müsəlmana yaraşmır çünki Allah onları əzəmmət edərək deyir o kəs dər ki, qızıl gümüş yığır, yığır, yığır amma onun zəkatını vermir, kasıbları fikirlətmir, kasıbları əl tutmur ancaq özünü düşünür bu dünyada da olmazsa yəni bu dünyada da ondan daha qüvvətlisi, daha varlısı gəlib onun əlində olanı almazsa kez-kez qiyamət gələcək qiyamət günə o yığdığı əridiləcək və onun kürəyinə, yanına və alına damğa vurulacaq özü də cəhənnəmdə və hədisdə də deyilir ki insan övladının yəni, adəm övladının qızıldan, uğud dağı boyda var dövlət olsa məhz qızıldan deyər ki, biri də olsun biri də olsun biri də, biri də, nə qədər olsa gözü doyan deyil Çünki o şəxsin qalbi doymur. Qalb qani qalbi qanaətkar deyil. Ona görə də istədiyi seçilir. Sonra Ali rədiyallahu olduğu dövrdə xvaricilərdən biri gəlir, ona etirazını bildirir. Xalifəyə qarşı etirazını bildirir. Heç olmasa etirazında həqiqət olsaydı xəlifanı başa düşərdi. Bəlkə de onun nəsiyyətini qəbul edərdi. Amma etirazında haqsızlığa yol verir. Zülm edir. Deyir ki, ney üçün? Məhməd s.ə.v-in Əbu Bəkirin və Ömərin və Ömərin dövründə sabitlik əminəmanlıq müsəlmanlar arasında qardaşlıq var idi amma Osman və sənin aranda və sənin xilafəti dövründə hər cimərcilikdir mələm qarışıb bir-birinə müsəlmanlar bir-birinə qarşı vuruşur, niflət edir siz olsaydınız nə cavab edərdiniz? düşünün amma görün Əli radiyallahu anhı nə cavab edir Deyir ki, çünki onlara itaat edən, onlarla qardaş olan, dost olan, sir yoldaşı olan mənim kimi, Osman kimi sahabələr idi. Osman və mənə itaat edən mənimlə qardaş olan güya sənin kimi dələd uzdardır. Görürsünüz nə gözəl cavab. Subhanallah. Artıq o söz tapa bilmir Əxlaqla davabını verir Başını salı başağa dönüb gedir Əgər Əli radiyalarının Səbirsizlik edib Qəzəblənib onun üstünə qışqırsaydı Bağla <gülüyor> Heç nə bilmirsən Otur yerində Dilini soq qarnına Başıbı elə oynasaram xəbərəz e, Heç kəs elə sənənin başına oynasa bilməz Və səyirəz Hədə qorxu gəlsə əxlaqsızdır, ədəbsizlik etsəkdi, o şəxsin qəzəvi biraz az artardı. Nifrəti biraz az artardı. Ona qarşı ədaləti biraz da artardı. Lakin Əli Radyalana çox müdürük adam idi. Onun cavabını əxlaqla verdi. Və eləcə də sahabilər verdiyi cavablara diqqət versəniz, görərsiniz ki, Quran və hədislərdən kənara çıxmayıb. Ancaq və ancaq Hörmətlə, əxlaqlara cavab verib Quran və hədis ən güclü silahdır Silah dedikdə dərhal cihada getməyin Quran və hədis ən güclü silahdır Onunla mübarizə aparan onun qarşısını heç kəs bəyana bilməz Heç kəs Onun qarşısına dayanan şəhət sanki Allah və Rəsuluna qarşı müharibə elan edir Bu da mümkün olan şey deyil Allaha qarşı kim müharibə edər, elan edərsə Allah onu bu dünyada da, axirətdə də zəllil, rusla edər Sonra Deməli İbni Kəsir Rahimə Allah rəvayət edir ki Əli radiyallahu Quran barəsində belə demişdir quran kərimdə Sizin zamanıda Olan Hadisələr barəsində Hökumlər barəsində xəbər verilir Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər Barədə xəbər verilir Və sizdən sonra olacaq şeylər Barədə xəbər verilir Demək istəyir ki, Quran-ı kərimdə olan, yəni olub keçən, hal-hazırda olan və olacaq şeylər barədə xəbər verilir. Onun müqəddəsliyi elə bundadır. Onun müqəddəsliyi elə bundadır. Həmsinin o çox ciddi bir kitabdır, əyləncə deyildir, haqq ilə batili ayıran bir kitabdır. Onu yalnız təkəbbürlü olan tərk edər Vallahi Allah da onu layiqincə cəzalandırar və o ona doğru can atanı düzgün istiqamətləndirər. Ondan üzdən dərəni isə azğınlıqa aparar. Quran Başqa bir rəvayətdə gəlib Peyqəmbər s.ə.m. deyir Əl-Qur'an hüccətün ləkə əv əleykə Quran ya sənin lehinə, ya da əleyhinə olan hüccətir. Ya səni doğru yola istiqamətləndirər ya da səni azdırar. Doğru yol başa düşdük ki, oxuyursana namaz qıl, orus, səsad və səyirə, əyli yol necədir, nədir o? Məsələn, bir misal çəkirəm, açır Qurani kərimi, oğluna ad qoymaq istəyir, qızuna ad qoymaq istəyir, açdı, parmağını qoydu, düşdü bir kəlmənin üstünə, tükəzzivan, bunun adını qoyum tükəzzivan <gülüyor> Kardaş, bir fikirləş bunun mənası nədir? Nə mənadır bu tükəzban? Tükəzibən Dəfələrlə təkrar olunur Rəhman surəsində, oxuyub özünüz görə bilərsiniz Rəbbinizin hansı nimətlərini yalan sayırsınız? Yalan saymaq deməkdir Sən ona ad qoyursan yalan sayan Subhan Allah Hələ mən demirə münafiq <gülüyor> <gülüyor> Müşrik Fasiq və s. adlardan Ya bu adları qoyanlar ilimsizliyindən, salatsızlıqından bunu edib, Allah onlara bağışlasan, Allah onların günahından keçsin ya da bilərəkdən müsəlmanları azdırmaq üçün belə bir şeyə insanları təhrik edib. Allah da onların məqsədini bilir və onların məqsədinə görə cəzasını verəcəkdir. Yahut görürsən hansısa bir heyvana Allahın adını qoyur. Estağfirullah Yaxıd heyvana ad koyu Beytullah Allah'ın evi, bələ şey olar Allah'ın evi əla Allah'ın evidir Beytullah heyvana verilmir O ad, heyvana verilen Değil, o ad Allah'ın evinin Adıdır vesaire səyir Tətəbbür edin, komünizm dövründə Şiə itə Mavzale yadı verəsən, sən neyi derdilər? Saçla nə oynatırdılar? O cür yeri adını heyvana qoyursan. Və Allah'ın evini Subhanallah, Əzm-i səlmana yaraşarım Allahın evinin bu adı heyvana versin. Sonra Ali radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün göydən yerə düşüb məhv olmağım daha xeyirlidir. Nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından yalan dalmışmıq. Da Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər səv adından yalan danışa bilməz və görəndə ki Əli radiyallahu anhu adından kimsə nə isə uydurur danışır, deyir ki Əli dedi, Peyğəmbər səv belə dedi nə Əli radiyallahu anhu-nu nə də Peyğəmbər səv ittiham etməyin, deməyin ki Peyğəmbər səv çaşıb, əstəxvrullah ya da Əli çaşıb, əstəxvrullah radiyallahu anhu onu uyduran çaşıb O, çaşdığına görə Allah s.a. onu bu dünyada da çaşdırıcaq qiyamət günü də. Əmin ola biləsiniz. Sonra, yenə faydalı, ibrətli sözlərindən, deməli, şu Abil İməni kitabında müəllif deyir ki, Əli r.a. deyir ki, ən xeyirli istiqamət, doğru yola istiqamət Allahın istiqamətidir. Allah tərəfindən olan istiqamətləndirmək və ən xeyirli dost yoldaş gözəl əxlaqdır ondan gözəl yoldaş ola bilməz və ən gözəl yenə yoldaş dost axıldır hər iki sənə yoldaşdır, dostdur həmişə səninlədir, axılın da, əxlaqın da ondan sən canını qutara bilməzsən ya yaxşı əxlaqlı olacaqsan ya pis, ya axıllı olacaqsan ya ağılsız. Səfi Ən gözəl dost, haqıl və əxlaqdır, onu düzəllin və ən gözəl miras gözləməyin, atanınızdan, vadiyyinizdən sizə çoxlu var dövlət qalsın Əgər var dövlət qalmaysa, onun qoruna suyənlər var ki, səni belə-belə olasan qorun çatlasın, mənə bir köpi də qoyub getmədən azından ölürəm Subhanallah, onun səni böyütməsi gecələr yatmayıb, sənin qayğını çəkməsi elə nə edirsən dəyər Xozi böyük neymətdir. Allahın xoşbəxt bəndələri o kəslərdir ki, atanasından gözəl ədəb, əxlaq qazanıb. Onlara atanasının mirası olaraq, atanasının gözəl əxlaqı, ədəbi qalıb. Təsəvvür edən, oğlunuzu salih böyüdürsünüz, heç nə vermirsiniz ona. Ölüb getdikdən sonra o salih əxlaqı ilə əzəb ərkanı ilə etdiyi əməllərə görə həm ona, həm də sizə qiyamət günlə qədər savab yazılır təfəbir edin ən gözəl miras budur bunu Əli radiyallahu anh o deyir, demirəm və ən pis vəhşilik özündən razı olmaq bəzlə özündən razı belə gətir baş başağa əlim görədən <gülüyor> maşında oturur Heç olmasa cibdən, mercedes olsaydı, belə otursaydı, biraz uyğun gələrdi. Yenə də o da təvəzikarlıqdan deyil. Lakin görürsən bunun tökülü bütün bir maşını var, özü belə oturub, maşını da yerindən Allah bilir necə götürür. Ən pis, Əli radiyalarını diyor, ən pis vəhşilik deyilə budur. Vəhşi. Sonra yenə gözəl vürətli sözlərindən deyir ki ola bilsin ki insanlara elə bir zaman gəlsin, elə bir dövr gəlsin ki İslamın ancaq adı qalsın həm müsəlmana, həssalam hə, nə İslam əxlaqı nə İslam ədibərkanlarına riayət heç nə Quranın ancaq rəsmi qalsın baxırsan yazısı var Quranın yazısı, okuyan yoxdur Baxırsan ki, heç Qurana da toz basıb neçə illərdir dürtüb Allah bilir harağa ondan xeyr-bərəkət güdür xeyr-bərəkət onun içərisində yazılanlardadır onun o kağızında deyil kağız məxluqdur, ağacdan düzələn bir şeydir o kalamdadır xeyr-fayda onu oxur həmsinin məscidlər bəzədilməsi Əli Rədiyalana deyir ki Vaxt gələcək, məsidlər bəzə biləcək. Məsidə gələcəksən ibadət etməyə, namazın dördüncü rəkətidir. Hələ sən oxuyursan divarda nəyə azılır? Gəlib <gülüyor> axıraq tata bilmirsən. Yəxud diqqətlə, hələ dördüncü rəkətdə sən fikirəşim, bu kimin şəkridir. <gülüyor> və nəfsinə uymaqla dünya onu azdırsın, dünya sevgisi axsın və beləliklə də cəhənnəmə vasir olsun deyir, bilin ki, hər bir insana ahirət daha yaxındır. Nəinki dünya. Yax, diqqətlə fikir verin, bu sözdə ibrət var. Yəni, hər birimiz düşünməliyik ki, indi ölə bilərik. Ahirət bizə daha yaxındır. Yaşamağımızı fikirləşməməliyik ki, çox yaşayacaq. Heç kəs buna zəmanət verə bilməz. Deyə bilməz ki, çox yaşayacaq. Mənim bir dostum deyir ki, onun bir qohumu bəb var idi. Onu dəvət edirdim. Dəyərdim ki, İslam'a gəl. İslam dinini qəbul et. Deyirdi ki, hələ vaxt var. Dəyirdim, axı sən nə bilirsən, nə vaxt, nə zaman öləcəksən? İnşallah Allah məni qismət edər. Yaşıyaram, İslam'ı qəbul edərəm. Dəfərlərlə onu dəvət etdim, dəvətimi qəbul etmədi. Nəhayət məni susturmaq məqsədilə dedi ki, yaxşı da sənsən. Gələn ildən, yeni ildən işlama gələsən. Yəni yanvarın birindən qüsv <gülüyor> edib, tövbə edib, müsəlman alacaqam. Nəhayət, dekabr 31-i gəldi, çatdı. Dostlar ilə, 4-5 nəqər dostu ilə yığışıb, yeni ildə Ne bilirsiniz yeğeniydi ne olan şeydi? <gülüyor> Peki de bilirsiniz. Yeğeniydi. Kesikti. Ve revayetlere göre adama bir veya iki şişe para içtiler. <gülüyor> Dostlar onu terk edip gitti. Teş kaldı. Yaktı. Evi yandı və o da yanıb içində öldü. Allah ona nəsib etmədi, İslamı qəbul etsin. Allah s.ə.v. bizi belə pis taqqibətdən qorusun. Allah s.ə.v. Hər kəs, i̇slam gəlməyən hər kəsə nəsib etsin ki, bu dünyada hələ sağ ikən İslam dinini qəbul edib. Canını ahirət əzabından qurtarsın. Sonra, yenə, faydalı nəsiyyətlərindən biri də radiyallahu anhu deyir ki məscidlər peyğəmbərlərin məclisləridir məclis nə deməkdir? gələsə sözündən, oturmaq sözündərdir oturduqları yerlərdir peyğəmbərlər məscidlərdə oturardılar peyəmbərlərin yeridir və şeytandan ən gözəl qorunmaq üçün yer məsciddir Şeytan bura daxil ola bilmir. Əmin ola bilərsiniz. Qırağdan vəsfəsə edə bilər. Amma bura daxil ola bilmir. Ha, burada yerdə yoxdu gəlib otursan. Hara <gülüyor> girəcək? Hara daxil olacaq? Elhamdülillah. Sonra yenə ayrar divano deyir ki, bu kəsələr ki dünyanı qəlben tərk ettilər və axirətə bağlandılar. Dünyanın özləri üçün bir yastıq, torpağını da döşək kimi qəbul etdilər, suyundan istifadə etdilər və kitabını şüvar etdilər, yəni Quran-ı kərimi və duadan lazımınca istifadə etdilər. Onlardır həqiqi mömürlər, dünyaya bağlı olmayanlar. Dünyanı tərk etdi, o demək deyil ki, tərk dünya olasan. Zahiblər kimi, rahiblər kimi, xeyr, dünyadan istədiyin qədər istifadə edib rahatlıq tapmalısan ən gözül geyim, ən gözəl minik ən gözəl ev, ən gözəl həyat yoldaşı, hər tərəfli gözəl işlərdən, gözəl şeylərdən istifadə etməlisən həmçinin nəsiyyətlərindən biri də bunu Peyğəmbər s.ə.mənin eşidib lakin ən səhih rəvayət odur ki əhli radiyallarından gəlib rəvayət əbu Davudun sünə nəsəlindədir Qurtubunun təfsirindədir Ali Rəcəllano deyir ki, <gülüyor> sevdiğin kəsi elə sevməlisən ki, bir gün o sənə düşmən ola bilər. Düşməninlə də elə düşmənçilik, elə ədalət aparmalısan ki, bir gün o sənin dostun ola bilər. Yəni sevdiğin kəslə elə dostluq et. Fikirlə ki, bir gün sənə düşmənin, düşmənin olduqda sənə arxa çevirib sənə hilə qurmasın. Hər sirri ona demə. Və düşməninlə də, elə düşmənçilik etiksə və dost olanda onun üzünə baxa biləsən. Bu kəslər ki, biraz az olanda aralarında kiminləsə, onu sövüb bir yabır edir, alçaldır, rüsva edir, hər yerdə gözdən salmaq istəyir. Allah bilir, onlar nə baxsa, yenidən əgər dostluq, qardaşlıq münasibəti bərpa edilərsə, həmin kəslərin üzvə necə baxacaq? Deyəcək ki, bağışla. ikinci tərəf mömindirsə, deyəcək, bağışladım. Və salabını Allah verəcək, sən yox. Lakin bağışlamamağa da ixtiyarı çatır, haqqı çatır. Məzlum haqqını qiyamət günü də tələb etməyə haqqı çatır. Bu dünyada bağışlamaya da bilər. Və nəhayət, Sonuncu nəsihət və bununla da bugünkü növzunu bitirək. Ali radiyallahu anh deyir ki, haq kişilərə görə tanınmır. Baxın, haq, İslam dini, Quran, doğruluk, bütün bunlar mənə, sənə görə tanınmır. Hansısa alimə görə tanınmır. Əksinə biz, insanlar, o alimlər, sahabələr, göre tanınır. Hatta Peygamber sallallahu özü. Allah onu seçmeseydi o tanınardır. Ve görün sonunda ne deyir? Deyir ki, hakkı bil, ona əməl edənleri de tanıyacaqsın. Subhanallah, çok gözəl, ibrətli sözüdür. Bunu yadınıza saxlayın. Hak kişilere göre tanınmır. Eksine kişiler haqqa göre tanınır. Hakkı bil, ona əməl edənleri de tanıyacaqsın. Ve biz salışırıq şey, hakkı öyrənək haqqı bilər bir məsələdə, istənilən bir məsələdə yüzlərlə kitablara yüzlərlə firqələrin fikrini öyrənməyə, məzəblərin fikrini öyrənməyə bizi vaadar edən nədir? bu məzəblərin o firqələrin, o reylərin o dəlillərin içərisindən toplayıb ən düzgün olanını seçib çıxarmaq. Əgər hə biz sadəcə bir insanın fikrinə uysaq, bilin ki o insan da xəfə edə bilər. Xəta etməyən Allahdır, peyğəmbərləridir və sahabelərin icmasıdır. Bu üç şeydən hər hansı bir dəlili götürə bilərsiniz. Allah Subhanahu taala bizə kömək olsun. Bizi Allahın göstərdiyi yolla, peyğəmbər sallalləhi və sahabelərin getdiyi yolla gedən möminlərdən etsin. Haqqı haqq olaraq bizə göstərsin bizə ona yönəltsin və batili batil olaraq bizə göstərib biz ondan uzaqlaşdırsın. Amin. Həmçinin nə qədər xəstə qardaşlarımız, həm soydaşlarımız var, hamısının Allah Subhanahu taala şəfa versin, hamısını sağ alsın, istənilən xəstəliklərdən onu, onları qurtarsın. Subhanakallahumma və bihamdik. İşəna ilə elə indi sədaqətə qanət olun.